Едно от събитията, които следим днес е срещата между партньорите в ротационната формула на управление на правителството Данков Габриел. Очаква се тази среща да е следобед в 16 часа, а до тогава ни остава да припомним рамката. Среща за оперативно съгласуване или за подписване на коалиционно споразумение за каквото настояват от ГЕРБ СДС. Това трябва да се случва всеки вторник. Трябва ли да има такова място за оперативно съгласуване на важните неща. Сега политиците винаги казват съгласуване на приоритети. Народът обаче си го обяснява с, с е, е, договаряне на назначенията, за да няма разминаване там и да няма средни. Доколко изобщо са важни тези заклинания и обещания за намиране на е, общ принципен и ефективен механизъм, особено за назначенията в този първи период от съществуването на новия кабинет. Добър ден, казвам, на професор Милена Стефанова. Добър ден. Среща се очаква по-късно днес. А, според вас, професор Стефанова, всъщност има ли такова голямо значение дали това ще е среща за подписване на коалиционно споразумение или просто за обсъждане на оперативни задачи пред а, а, тази формула на кабинета? Ами аз мисля, че в днешния ден още е още рано може би да подпишат нещо като текст. Нещо, което и те не знаят точно как да го нарекат, вероятно на именованието им спъва работата все още, обаче е важно да бъде подписан такъв документ, в който се поемат ясни ангажименти. Във всички случаи това би било едно добро коалиционно споразумение, но хубавите работи стават бавно, както знаем. Спомняме си с колко много мъка се е създаде това правителство и беше гласувано от Народното събрание. Нека да им дадем още шанс да измислят формула, която да бъде изгодна. Аз мисля, че това не е толкова а, фатално. Важното е тези срещи наистина да станат а, постоянни. Тоест регулярно да се провеждат и регулярно да се съгласуват най-вече политики. Вярно е, че в момента все още се намират в периода на назначения и на подбор на, важни, на лица за важни ключови позиции, но се надявам след това, това да се превърне в разговора за политиките. Разбира се, предварително ще трябва тези политики да са подготвени на експертно равнище, за да може вече на лидерско равнище те да бъдат а, санкционирани с някакъв... А, Извод и след това в Народното събрание, ако се налага някакъв тип промяна в законодателството, там да бъдат реализирани. А правителството всъщност, още аз нямам още достатъчно индикатори за да разбера дали то вече е в състояние да работи като екип, тъй като е много важно правителството да работи като екип и знам, че колкото повече законодателна инициатива има в правителството, толкова по-лесно биха заслучвали нещата в Народното събрание. Да, това се а, оказва да. така правителствен двигател а, и на законодателната дейност. А, но аз се връщам на това, което казахте за името, за словесния израз, коалиционно споразумение. А, имате ли обяснение защо а, толкова се спъват в, а, в това, как се наричат Въпросното нещо. Виждаме упорството от страна на продължаваме промяната. Изказванията на Лена Бориславова, че няма да е коалиция имената са нещо твърде важно или пък твърде изпразнано от съдържание и следователно няма значение как се нарича това дали се нарича коалиционно споразумение или не и също имате ли като човек който познава добре а, и модела по който трябва да функционира едно управление на администрация как да излязат от капана на името? Ами, това е мимикрия за предизпирателите. Значи, след като две години се чагъртаха, изритваха и катото там друго правеха, а сега е много трудно да кажат, че са в коалиция. Те реално са в коалиция, защото коалицията се сформира на базата на подкрепата на изпълнителната власт, подкрепата на правителството. След като вече е класувано едно такова правителство, значи, ние имаме някакъв тип коалиционни договорки. Те не искат да ги признаят. Единствено и само с тази цел, че е много трудно, особено за да продължаваме промяната, да каже, че е в коалиция с Герб, които отричаха и чие, срещу чието а, управление и срещу практиките в това управление бяха насочени всички протести, организирани преди това. И все пак пет предизборни кампании не могат да бъдат зачертани за един месец. Но нека ги оставим да измислят. Формула по която да си сътрудничат, това би било достатъчно добре, за да имаме относително стабилно управление, поне в близката една година. Важно ли е а... да е писмено? Това ще прели примерно, да. примерно Бойко Борисов да се закача с Продължаваме промяната демократична България? Спомняме си как грубо оповести, че срещата миналия вторник трябвало да бъде забравена. Ами, аз мисля, че трябва писмено да се подпише някакъв документ, а това е и за избирателите. Защото в крайна сметка вече отговорността не е само пред техните кръгове избиратели на двете коалиции, на партиите в тези коалиции, то е за пред всички нас. А, Включително и за избиратели, които са гласували за други политически сили, трябва да бъде ясно кой и по какъв начин носи отговорността за управлението в страната. Защото ние видяхме, че всъщност Герб се направиха много сериозни отстъпки, отказаха се от това да сформират правителство с техния мандат, след което в състава на кабинета видяхме фигури, които достатъчно добре дават. Облика на правителството като по-скоро правителство на продължавана промяната и демократична България, отколкото на съвместно правителство, т.е. по-равно с персоналния състав на правителството не можем да открием тази отговорност. А нека сега да видим този ротационен принцип, който беше въведен с сключването въобще на това споразумение за излъчване на кабинет. Да видим това как ще поработи от тук насетне, и по политики, и по персонален подбор за други ключови позиции в а, държавата, в различните нива, в системата на държавно управление. Лошото е, че идват местни избори. А точно това исках да ви попитам, но още малко по вашата теза. Казвате, че трябва да се вижда повече отстъпчивост за позициите, принципните неща и назначенията и от двете страни, че нали, видимо ГЕРБ са направили отстъпка и с прехвърлянето към а, втория мандат, но пък а, да припомня аргументът на Христо Иванов от Демократична България а, той на практика ни каза, че а, гласуването за смяната на главния прокурор с лекотата на едно друго парламентарно мнозинство, което на практика не е това между първите две политически формации, е а, причината да се напрегне така ситуацията миналата седмица, пък сега да очакваме някаква форма на разрешение. Така че а, смятате ли, че Наистина трябва да се намери че може през механизма на регулярни срещи на лидерите във вторник да се изгладят ето този тип напрежения. А, мисля, че абсолютно е възможно. Значи, те трябва по някакъв начин да градят мостове на доверие помежду си. Това е дефицит. А ние знаем, че те ще се дебнат. Няма лошо да се дебнат. Преживявали сме такъв тип а, управления много коалиционни, защото всъщност това, че са две коалиции, означава, че там има много партии вътре в застава на двете коалиции, но ние имахме едно такова 3-5-8, ако си спомняте, с НДСФ, Българска социалистическа партия и ДПС. И всъщност ние знаем, там имаше един съвет, който периодично се събираше от лидерите на трите формации, за да договарят какво се прави и какво се случва. Това е въпрос на доверие. Ако те си не почнат да изгражат такъв а, а, някакви пътечки, айде да не се чакме особено пътечки на доверие още от самото начало, няма да пресъществува много дълго а, каквото и да подпишат като споразумение. А, но в случая ние виждаме, че герц СЕДСЕ и, и Демократична България са готови да а, подписват някакъв документ, само продължаваме промяната все още забавя евентуално подписването на този документ. Много е важно какво ще бъде и написано в един такъв документ, но да тръгнем стъпка по стъпка, както се казва, да, да имаме търпение, а все пак а, рисковете са огромни, защото дори в подбора на хората рисковете са огромни. Аз наказвам, че те ще а, търгуват по някакъв начин с назначаването на различни лица на ключови позиции. Важното е да се намерят едни наистина достойни, можещи, об добре образовани хора, които обаче да знаят, че публичното управление много силно се различава от корпоративното управление. А, много е тежка ситуацията, защото наистина трудно ще се намерят хора, които са готови да заложат името си. А, а само на нови хора в никакъв случай не бива да се залага. Лошото е, че ние се намираме в такава ситуация, в която а, старите хора изведнъж стават неудобни. Или хора, които са заемали позиции като заместник министри, областни управители, шефове на дирекции, на ключови направления, на агенции, виждаме, че много трудно ще се случат нещата. А, няколко пъти повторих трудно, но то наистина е трудно. Защото пък на тези хора след това ще им трябва време за да се научат всъщност какви са особеностите и какви са спецификите на публичното управление, не е достатъчно само да излезеш и да кажеш, аз ще работя в защита на публичния интерес. Uh -huh. Това е най-малкото, което всички очакваме, че те ще декларират такава позиция. Важното е да знаеш как се управлява публичен сектор, това не е корпоративно управление. Има съществена разлика и за да не изпаднем в ситуация, в която наистина ще бъдат подбрани пък неподходящи не хора, ще им дадем повече време. Налага се просто да им дадем повече време, в което да потърсят а, правилните хора, да но да ги намерят. Споменахте, че влизаме в предизборна ситуация и това, разбира се, променя риториката. Нека да припомня, че продължаваме промяната и демократична България обявиха първи общия си кандидат за кмет на София Васил Терзиев. Днес Възраждане ще представят кандидата си за кмет на София на политическата формация. Доколкото в платната на правителството дишат тези предстоящи избори, професор Стефанова, смятате ли, че това предвещава предизборната риторика, високия тон и конфликтността да на практика да спънат това съгласуване между първите две политически сили, това да провали бюджета и защото да постави под риск съществуването на правителството? А, ми се иска да не се случи точно това, за което вие питате. Uh, сега, спецификата на местните избори е много отчетлива. Тя е по места ситуирана. Аз се притеснявам само, че всъщност uh, кампанията за местните избори в столична община ще се превърне в национална кампания. А Има такъв тип а, податки за момента. Това, че а, три ключови субекта, които по предварителни данни се твърди, че имат новинство в рамките на столична община, вече обявиха своя кандидат за кмета. Добре, хубаво е предварително. А, достатъчно време да има, за да се разпознава този човек, когато те издигат, защото той е непознат за широката общественост, а също да се покажат неговите достоинства, той да има време, бето се казва да обърне поглед към различни заинтересовани страни на територията на общината и да ги убеди. Лошото е, че аз подозирам, че това ще се превърне в национална кампания. Защото начина по който се работи вече го показва, защото а, а на практика продължаваме промяната, нямат структури по места, които да могат да отчитат а, спецификата на местните общности. А Това е много важно в една кампания за местни избори и съответно проблематиката на отделните общини да бъде в центъра на дискусиите вътре в общините, където ще се избират кметове и общински съветници. А, но ми се иска и, и ние, както се казва, да знаем, а защото са чета тук и социалните мрежи коментари на различни хора от различни краища на страната за кандидатурата на Васил Таразиев. Чакайте спокойно, този човек ще бъде кандидат за кмет на столична община. Във вашите общини ще има други кандидати за кметове, още и вероятно, а още предстои вероятно да ги номинират и да ги покажат на обществеността. А, но кампанията за столична община ще бъде водеща. Да, това, това е доста не интересно е нещо, което казвате. Да, че кампанията за столицата по някакъв начин ще влияе а, и то като политически разговор. Да. А, цялата а, предизборна кампания за местните избори, а те са различни наистина по места. Сега, връщам се на това, което искаме да видим днес. А, ще има ли съгласие между първите две политически които поддържат тази осложнена формула на ротационен кабинет, кабинета Денков-Габриел. Да ви попитам, професор Стефанова, какви са залозите, ако не виждаме знаците на съгласие, вътрешната или външната ситуация според вас крият повече риск, ако отново се отвори вратата за дестабилизация а, на България? Вижте, сега се наистина в тежка ситуация. Няма да бъде лесно да се вземат решения във вътрешно-политически план. А поради са причини всички си даваме сметка за това. Затова си мисля, че трябва да бъдем малко по-търпеливи и по-толерантни. Вършната ситуация наистина е доста а, критична. Също виждаме, че напрекъснато сме изложени на някакъв тип рискове. Давете заедно взети обаче паразът Задължителна а, ситуация, в която ние трябва да имаме едно стабилно, редовно правителство. А, защото няма как иначе да бъдат решени тези въпроси. Дори конституционните промени, които всъщност много хора казват, чакайте, бе първо, вижте тук какво се случва, инфлация, а, равнище на да заплати и пенсии, а, как да се увеличи а, брутния вътрешен продукт, т.е. економиката. Е. Да започне на нараства, също е важно. А после ще гледаме поправките в Конституцията. Само, че нещата трябва да върват паралелно, според мен. Защото, всъщност, една от основните разделителни линии, двигателни линии, въобще за създаването на някакъв демократичен фронт, така да го наречем, бяха именно проблемите в съдебната система, които ни изпават и за Шенген, и за приемането на еврото, защото не гарантира съдебната система не гарантира стабилността, от която се нуждае правовия ред в страната. И поради тази причина тя също е важна. Няма как да очакваме да имаме напредък в другите посоки. Ако тук доверието в съдебната система на СЕ подобри, което означава, разбира се, да се направят съответните конституционни промени, такива, които са в компетентността на едно обикновено народно събрание, разбира се. А, тук ще има също достатъчно дискусии, защото аз виждам, че подходът е различен от този, който аз бих очаквала. Да се внесе един а, проект, който предварително да бъде съгласуван. Виждам, че сега те ще внасят а, всички отделни проекти. И, за да покажат лицето си, вероятно физиономията си, и за да могат да кажат кой е техния принос а, след като бъдат приети, евентуално, т.е. да си отчитат позитивите. А, но а, това ще забави процеса. Разбирам. Ако предварително на експертно равнище беше подготвен един законопроект за изменение на Конституцията и той бъде внесен в Народното събрание съвместно от всички, тогава вече става ясно, че те имат съгласие и воля и ангажимент. Много ви благодаря за този коментар. Професор Милена Стефанова, доктор на политическите науки от Софийския университет, с която говорихме за залозите за съвместното управление, а днес е едно от интересните политически събития, които следим. Разбира се, срещата между първите две политически формации.